Демонстрация. Беседа от учителя държана пред младежкия окултен клас на 2 май 1930 година. Тайна молитва. Искам да ви направя една демонстрация. Какво значи демонстрация в научно отношение и какво значи демонстрация в политическо отношение? В научно отношение значи да се покаже нещо, да се види, а в политическо отношение значи да се изкаже недоволство. Да, така е. Значи да покаже, да докаже нещо. Сега аз искам да ви докажа, че у вас има известни дарби, които могат да се развият. Какво предполагате, че е това? Учителят показва в една тънка книга о вид един козунак. Всички казват козунак. На какво отгоре вие ще демонстрирате, че е козунак? Че се вижда? Как се вижда? Е, вижда се! Значи, във формата има нещо, което ви дава повод да мислите, че е козунак. Следователно, ако реалността изменя своята външна форма, значи този предмет приблизително го знаете. Вие казвате, че нямате дарби. Имате как не. Щом вече през книгата виждате нещата, може да идете и по-далеч. Сега колко души от вас вярвате, че е козунак? Колко на 100? Всички. Значи 100 на 100. А тук, в този пакет, какво има? Учителят показва друг пакет, овид стебела книга, не личи какво има вътре. Това вече не знаем. Бомбони, ябълки. Сега това е една строго научна демонстрация. Бумбони са това. Не може да са бомбони, защото имат опашки. Смях. Отде видяхте опашките. Второто положение. Значи ябълки. Друг да каже. Види ми се, че е един портокал. Друг какво ще каже? Една круша. Добре, круша. Че е круша вече от опашката, мислите. Това е една възможност да мислите, че е круша. Но и другите плодове и те имат опашки. Сега друго ще ви попитам. Колко предмета има вътре? Виждаме се, че има три предмета. Тогава, ако са три, еднородни ли са или разнородни? Разнородни. От колко вида? От три. Сега демонстрирахме работите, а сега да видим как е разкрита истината. Учителят разкрива козунак. За първото казахте 100 на 100 козунак и е вярно. Така е. Всички сте ясновици. Истината е доказана. Сега другия пакет. Учителят изважда от книгата един голям лимон с дръжка, един малък лимон и един портокал. Сега, с първото нещо, какви опити могат да се направят с козунак? Ако е по закон, козунакът има бръзди. 17 са те. Ако се раздели, ще има 17 парчета. Ще има ли за всички ви? Не. Значи, може да виждате, това е по отношение на физическия свят. Обаче и по отношение на умствения свят, на висшия свят, вие не узнахте. Значи има отношение едно към три. Те са не три разнородни предмета, а два вида има. Но са три предмета. Сега на какво е символ хлябът? На словото, в Стария Завет има, когато е бил затворен Йосиф в затвора, един от затворниците е бил хлебар, а другия е бил виночерпец и двамата санували сънища. Единят, че носил един панер с хляб на главата си и птиците е влизали и от хляба, а другия санувал, че е бил пак виночерпец на фараона и подава една чаша на фараона. Тогава Йосиф изтълковал сънищата, казал на хлебария, че след три дена ще го екзекутират, а другия виночерпеца ще го назначат на служба. Значи, ако сънувате, че носите хляб на главата си и птиците слизат да го ядат, ще ви сполети голямо нещастие. А ако сънувате, че черпите нещо, ще ви назначат на служба. Мислите ли, че всеки човек, който страда, че е нещастен? Всички живи същества, които изменят своето състояние, се страдат. Но какво е предназначението на всяко страдание? По какви съображения природата е допуснала страданието в света? Тя ли го е допуснала или ние го създаваме? Защото страданието може да произлезе от съвсем малки причини. Вземете между двама способни ученици и там може да се яви страдание. Ако учителят постави на едно 6, а на другия постави 5, веднага ще се яви едно малко горчиво чувство от този ученик, който има 5. По какви съображения? че учителят го е принизил, като мисли, че той знае по-малко от другия. А той знае, колкото другия знае. Но да допуснем, че и, двамата, и на двамата пишат пет. Ще бъдат ли тогава и двамата доволни? Това сега е една вътрешна психологическа аналогия, която трябва да правите с природата, която се мени у вас. Това са известни величини и известни отношения, които съществуват при дадени условия и от които можете да съдите какво ще бъде вашето бъдеще. Защото бъдещето на човека лесно може да се определи, както тук при случая с Козунак. Ако вие сте един човек, когото наемат на работа, ако отвънка има нужда за работа от вас и вие сте здрав, непременно вие ще бъдете викани 100 на 100. И вие можете да печелите 100 лева на ден. А ако сте болен, какво ще има? Тогава економически как ще разрешите въпроса с този, който печели 100 лева на ден и онзи, който е болен и нищо няма? Как ще разрешите противоречието, което съществува между двамата? В дадения случай един от двамата ще отстъпи да измени положението на пълния и да стане здрав или ще измени състоянието на парите, защото и бълния трябва да получи 100 лева. В дадения случай може да има и друго положение. Ще намалите 100 лева на 50. Вие ще разделите това число с болния, без да е работил, и той също ще има 50 лева. Питам, защо в първия случай не се изменя реалността, а във втория случай тя се мени? При здравето, щом искате да определите един човек дали е здрав, вие ще му турите 100. Ако искате и втория да бъде здрав, непременно и той трябва да има 100. Ако превеждате по закона на аналогиите, 100 те спада към непреривните прояви на прижодата, здравето. А пък резултатите са придобитото от тази работа, то спада към процентите на еднократните прояви на прижодата. Следователно, Еднократните прояви всякога се намаляват. Имате 1 кг вода. Искате да го разделите между двама души. На всеки ще се падне по 500 грама. Защо? Ако в това шише имам един приток вътре, можеш ли да се раздели водата? И да я разделите при това правилно? Не може. Правилно може да се раздели само когато процесът е еднократен. А когато процесът е многократен, не може да се раздели правилно. Следователно, всички числа, които не се делят, те спадат към кои процеси? Спадат към имагинерните, непреривните процеси в природата. Защото там, където има малък дефект, нещо което не можете да разрешите, вие сте попаднали в една област от друго естество. Нещо, което не можете правилно да разделите и не може правилно да отсъдите или не може правилно да разрешите, тогава спадате към многократните процеси на природата. И някой път вие разсъждавате, понеже не можете правилно да разрешите един въпрос и това го считате за един дефект. Не. Това е красивото в природата, че не можете всичко да разрешите. За пример ви давам една линия от 1000 км. А е началото на тази линия, Абе е краят. Ако вие сте пред началото А, хубаво. Вие виждате началото, но можете ли да определите какъв е края на тази линия? Следователно, на вас ви трябва известно време да изминете тази линия, за да видите нейното разположение. Ако имате един път, Едно шосе или някоя местност, през която се прекарва тази права линия, за да си съставите едно правилно понятие за себе си, вие трябва да я изминете. Ако вие кажете тъй, «линия на поведение», е, мислите ли, че линията на поведение е една къса линия? Вие мислите, че линията на поведението е една къса линия. Не. Тя е най-дългата линия. Вие сте в началото на тази линия. Тогава има един закон, който определя поведението. Каквото е началото, такъв ще бъде и краят. Каквото е началото на многократните прояви в природата, такъв ще бъде и края. И каквото е началото на еднократните прояви в природата, такъв ще бъде и края. Вземете един удар. Ако ударите един човек един път и го ударите хиляда пъти, ще има ли едни същи резултати? Да допуснем, че вие сте го ударили веднъж, но при всеки удар, с който вие ударите човека, ако е един добър човек набие други го, то битият нищо не е изгубил. Нищо повече. Но он се все таки му е дал едно грамадно богатство. А при това битие дава подсъд другия и 4-5 месеца затвор са побой. А в природата, както каза онзи Ден, ако вие дадете под съд тръна, ако някой човек, на когото в кръка е влязал известен трън, и вие дадете този трън под съд, вие ще страдате. Сега това са преводи. Сега ще ви дам да направите един превод. Да вземем, например, бялото кокиче. Какво означава бялото кукиче? Или вземете Минзухарчето? Това са символи вътре природата. Кукичето има едни стремежи и Минзухарчето има други стремежи. И формата на кукичето и Минзухарчето е една и съща ли? Кукичето е увиснало надолу, а Минзухарчето гледа право нагоре. Добре? Кое от тези две цветя приема по-голяма топлина? Когато някой сънува, че го обличат бяло, това някой път означава, че той се минава за другия свят, щом побелее човек. А червеният цвят, щом яздиш на червен кон, това показва, ако си болен, ще оздравееш. А ако яздиш на бял кон, ще поумнееш, а на червен кон 100 на 100 ще оздравееш. Ако си на бял кон, непременно ще придобиеш една опитност. Следователно, червения кон ти е даден да оцениш живота, да оцениш това, което имаш. А белият кон ти е даден за да измениш отношенията си, които имаш към окръжаващата среда. Значи, трябва да живееш хигиенически, за да не създаваш себе си болести, ако сънуваш червен кон. А при белият свят трябва да пазиш положение, това е крайния предел на живота. За белият свят иде черния. Белият свят е най-високия планински връх и ако питате за този връх какво има, има една линия на слизане. Какво е подобно на белия цвят? По отношение на светлината е това. А по отношение на течните предмети, кое е подобно на белия цвят? Водата. Тогава къде ще бъде водата най-прозрачна? Навърха ще бъде най-прозрачно чиста. Тогава какъв, какъв род спада кукичето? Допуснете, че вие сте поет, защото само поетът си позволява това, което обикновеният човек не познава, не може да си позволи. Как ще опишете кукичето? Ще опишете ли по един и същи начин кукичето и минзухарчето? Как ще опишете тези два цвята? Че не знаете, то е така. Ще докажеш това, което знаеш. Откъде иде кукичето не знаете, но тъй както е в природата, как ще го опишете? Че е първото пролетно цвете, е че е бяло, това е символа на чистотата. А минсухарчето как ще опишете? Това означава мъдростта на природата. Онзи, който се занимава с философията, от философско гледище, какво ще предадете, каква философия ще предадете на кукичето и на минзухарчето. Кукичето умса на един философ, а Минзухарчето мяса на един религиозен човек, който се отправя нагоре. Кукичето е навело глава и мисли философски, а Минзухарчето гледа нагоре. Той е като едно дете, което очаква отгоре нещо. Нали, и малкото дете, и то очаква да му дадете нещо отгоре. Отворило се нагоре и чака да падне нещо. Значи, кукичето е вече завършило почти и скоро матура ще държи и ще стане стъжано. А Минзохарчето сега ще постъпи в първия клас и пита кукичето «Как става тази работа?» И гледа нагоре. И всякога, щом някой се намери в трудно положение, той става кукиче «Наведе си главата надолу». И става едно навеждане. Това е много естествено положение в природата. А щом се премахнат тези мъчноти, веднага ние добиваме едно друго положение. За пример, вие сте под някоя круша, погледнете нагоре. И Минзухарчето вижда, че има нещо в света и отворило се да види какво. Това са философски заключения. Може да попитате, това право ли е всъщност? Ще бъдете така уверени. В първия случай, понеже предметът беше един, вие сте уверени, а във втория случай, понеже предметите са три, вие не ги узнахте. При първия предмет аз вложих мисъл да го познаете. Казах да го познаете изведнъж всички. А във втория случай до някъде. В първия случай имахте една увереност, а във втория едно гадание. Казвам, двата лимона не познахте. Единият е откъснато от България, а другият е дошъл от странство. Големият лимон с дръжка, той е от България, а този малкият е дошъл от Италия. Този тук показва, че е живял три хора, които са умни, които са го обичали и са се грижили за него. А този малкият е живял в една градина при скържави хора. Искали се да го използват и е живял при обикновени условия. Отред поколения те са го използвали и за това намалила се е формата. С него опит не можем да направим. Сега, де ви бучките захар? У нези, които носят бучките си захар, могат да направят опит с лимон. Сега второто положение. Учителят изважда цигулката си. Това е човекът. Цигулката е направена по образа на човек. Само, че краката му са скъсени. Горе главата, после шията, която е дръжката, това са хълбуците, после магарето. За да се прояви човек има няколко условия. Струнникът. Значи, струнникът трябва да е във връзка с краката А. Следователно, това са краката. Значи това, което трябва да излиза от разумната мисъл, трябва да е свързано с краката. А магарето значи човек, трябва да има търпение и достоинство. Циголарият като свири, всичкия прах остава на магарето отгоре и някой път това магаре побелее. Господарят не мисли за него, даже да очисти пръха от своето магаре не мисли, а за ръчката, понеже ръката на човека постоянно ходи нагоре-надолу, ръчката се чисти. Ако вашето търпение не е на място, магарето трябва да има определена величина защото ако това магаре е по-голямо отколкото трябва, какво ще стане? Струните се издърпват и по-мъчно се вземат позиции. Ако магарето е по-ниско отколкото трябва, какво ще стане? Тогава струните ще опират на самата дръжка. Тогава изваждам закона. Колко трябва да бъде твърдостта? толкова колкото може да се прояви един правилен тон. Ако може вашата твърдост да прояви един правилен тон, когато вие защитавате известна кауза и може да произведете известен ефект, тогава твърдостта е на място. Тогава имате ешийката, грива. Да грифът не върви по права линия. Има една малка огънатост, и ако този наклон се измени, тогава и превълността няма да се прояви при свиренето. Сега, вие считайте себе си като един инструмент, направен от природата. Трябва да разбирате, че имате един хубав инструмент, проверен и трябва. Да изучавате неговото вътрешно устройство. За сега човек трябва да изучава устройството на мозъка. После той трябва да изучава своите ръце и крака, мускулите, закона за движението. Ако не знаете тези елементарни работи, как ще знаете по-сложните процеси в природата и в живота? Ние вземаме сега гениалните хора в света. Това са хора, които са завладели на физическото поле основните положения. Гениалните са завладели принципите. Талантливите владеят някои от своите способности, а обикновените хора едва сега започват. Пък светиите, това са хора, които изучават живота, разбират го и го прилагат. Светията борави с живота – а геният борави с ума. Следователно, геният всякога ще има нужда от светията. Геният черпи материал от светията, понеже той носи живот. А който и да е гений, един музикант, какво е за пример? Гений или светия? Гений А онзи, който е направил цигулката, какво е? Майсторът, който е направил цигулката, той е светия. Следователно, геният идва и взема този инструмент и почва да свири. Питам, каква разлика има между един гений и един светия? Който знае да прави цигулката, знае ли да свири? Че светията знае повече от гения понеже е он си, който е направил цигулката и той може да свири. Може той да не е толкова виртуоз, но разбира. А геният не може да направи цигулката. По това се различава. Светият разбира положението на гение и може да стане и той гений, но той прави това, което геният не може да направи. Той трябва да се подигне още повече. Та за това някой от вас може да сте положението да излезете, да придобиете резултати. Тогава да допуснем, че вие имате един инструмент – тялото – и казвате. Трябва да се живее. Има закон за това. Как ще свирици цигуларият най-първо? Да кажем, той си тори най-първо подбрадника. Това е бълета. Тя не седи само в стискането. Ще си ториш ръката, лъка и ще го теглиш и не е само в теглянето. Колко косми има в лъка? Колко предполагате, че има? Кузънън отговаря. Да предположим, че са 100 косми. След като свирите и на всеки един час вие скъсате по 10 косама, тогава в 10 часа като свирите или в 10 концерта, като се скъсат всичките косми на лъка, ще можете ли да свирите? И ако при всеки час вие скъсате по една струна, в 4 часа отгоре ще се скъсат всичките струни, тогава какво ще правите? Щом се скъсат вътната на вашия лът, а лъкът в дадения случай означава волята на човека. А самата цигулка какво означава? Сърцето на човек. Струните и гласът, това е сърцето. Сега, ако престане вашия ум да действа, ако неговите способности престанат да действат и ако вашите чувства и те престанат да действат, питам какво ще проявите? Нищо не можете да проявите. Питам тогава, откъде проистижат чувствата от човек. Откъде проистича звукът? В цигулката ли е или вън от цигулката? Тонът в струната ли е вътре? Де е тонът? В лъка или в човек? В струната Една аналогия Сладкото, което е в плода, къде е? Тябълката да е вътре, но отябълка дали иде? Тя го взема от някъде. Сега тази струна е взета от гърба на някое овца или което и да е животно. Значи този тон е взет от някъде, но тази струна е жива. Следователно това е един Жив тон. И ако знаете закона, можете да извлечете и вие тона. Как наричате този тон? Онези, които знаят, нали, този тон е сол. Значи този, който иска да произведе един тон, цигуларият, той трябва да влезе в самата природа, в разумната природа. У нези цигулари те свирят винаги повдъхновени. Има нещо у човека, което го прави и цигулар. И когато то си замине, той престава да е цигулар. Има нещо у човека, което го прави да е учен, и когато то си замине, той престава да е учен. Има нещо в човека, което го кара да е добър, и когато то си замине, той представа да е добър. Нали всички поддържат, че някои поети изгубват своето вдъхновение и казват: Не върви, не мога да пиша. Философът седи и той казва: Не върви. Така да казвам. В една от моите лекции, ако вие не можете да вземете основния тон, от който започва животът, как ще ви върви? Това, с което започва живота, това е червеният цвят. Ако вие не знаете откъде извира червеният цвят, вие не можете да разберете живота. А крайният тон на червения цвят, това е белият цвят. Природата си служи винаги с две крайности. Ако тези два тона вие не разбирате, вие не разбирате и живота. Младост и старост или светлина и тъмнина, белия и червения цвят, това са противоположности. Някой тургат бял и черен цвят. Винаги трябва да турите белия и червения цвят. Това е нормалното състояние. Черният цвят спада към друга гама. И турна турнат черният цвят показва, че има страдания. А щом турнат белият цвят има пълнота и завършени постижения. Между червени и белият цвят стоят всички постижения, които вие можете да придобиете. Всичко, което вие желаете, се намира между червения и белият цвят. Така трябва да седи в ума ви. Що е червеният цвят и що е белия? Това са всички възможности, които Бог е вложил в ума ви, в сърцето ви и в душата ви. Това са постиженията на човешкия живот. А щом дойдете до черния цвят, това са възможности, при които можете да загубите всичко. Да станеш черен значи да изгубиш всичко онова, което си придобил и тогава не можете да вървите по-надалеч. Основното положение е червения и белият цвят. Че животът се движи през червения цвят, човек може да придобие всичко, а при черният цвят човек загубва всичко. А другите цветове? Това е, което човек добива, понеже между всеки един свят има нюанс. Учителят тегли въка си. Каква е разликата един и същи тон ги вземам? До и до горно. Вземете сега горно ре и ми горно. Сега ще вземем обратния процес. Ми, ре. Ре, до. ДО, СИ, СИ, ЛА, ЛА, СОЛ. Пак отгоре надолу. Сега вземете акорд ДО, МИ, СОЛ. Музиката може да действа като възпитателно средство за изменяне на вашето състояние. Да кажем, вие сте музикант и искате да свирите. Но, щом излезете да свирите, вас публиката може да ви влияе. Най-първо имате една ясна представа за пеенето. Представете си един певец, който пее отлично. И второ, представете си възможността, че и вие можете да пеете, не в дадения случай, но прогресивно. Това е въпрос само до времето. Нищо няма да изгубите. Допуснете, че можете да пеете. И ако вие освоите само един тон на пеенето, да ставате всяка сутрин и да видите колко вярно можете да вземате тона. Извадете си часовника и вижте колко секунди можете да издържите един тон. Това ще определи вашето психическо състояние. Колкото по-дълго издържате един тон, толкова по-здрав и по-силен сте. И толкова по-голяма възможност имате да се научите да пеете. И колкото по-дълго можете да продължавате, толкова и в умствено отношение можете да издържате по-дълго. Законът е все същия. Колко секунди можете да издържите надолу? Сега аз ще ви дам един тон, ще гледам по часовника си и всички ще вземете изведнъж. После ще почнете да оставате един по един и най-после ще остане само един, който ще издържи до край. Вече имате едно упражнение, дето ще познавате доколко можете да издържите. Ще си забележите кой къде остава и ще си направите едно заключение. Значи половин минута не можете да издържите. Трябва да можете до 35, 40, 50 и 60 секунди да издържате един тон. Половин, една минута да издържате. Това е нормалното застояние. Вземам 30 секунди за една норма. Сега вземете още веднъж. Хубаво си напълнете дробовете, не се притеснявайте. Правим само един опит. Зависи от умственото състояние на човека. Учителят гледа часовника си. Хубаво. 30 секунди. Това е едно нормално състояние вече. Това можете да го правите през деня, няма да ви коства много. Музиката в света трябва да бъде една необходимост. Трябва да изучавате тоновете като нагласяване на дишането. Когато искате да се нагласите, непременно трябва да станете музикан. И всички писатели, поети, музиканти, учени, философи, в каквато и да е област, непременно трябва да се нагласят. Ако не можете да се нагласите, никаква работа не може да ви върви. Казвате, тежък е живота. Животът тежък може ли да бъде? Животът никога не може да бъде тежък, той няма никаква тежест. Условията на живота могат да бъдат тежки, но да кажете, че тежко е да се живее, не е тежко. Изпейте сега, пълен е животът със светлина и радост. Вземете от основния тон до. Един човек, който живее с пари, пълен е животът, когато има пари. Пълен е животът, когато има здраве. Превеждам тогава. Пълен е животът със светлина и радост. И кога иде светлината? Щом имаш пари, ще купиш гибрид, ще драснеш и ще светне, нали? Парите в дадения случай показват само мислещия процес. Когато човек иска да стане богат, той трябва да преведе процеса на богатството с процеса на мисълта. Ще кажете тогава, че и аз мисля. Не. Всеки може да пише, но ако ти пишеш по законите, защото всяко мислене си има закон и ако вие мислите според законите, вие богат може да станете, няма изключение. Ако някой пише нещо по законите на музиката, той може да пише, но ако той пише и без тези правила, нищо не може да напише. Сега чиновници има ли тук? Още колко минути имате? Още 15 минути има. Часът е 7 и 15. Изпейте сега пълени животът. С Със светлина и радост. Пълени животът, светлина и радост носи той. Всякога се спираме към съдържанието. Човек, след като е пял много пъти, все ще дойде до едно положение, да може да пее хубаво. Но всякога в пеенето вие ще направите едно упощение. То е закон на нещата. И никога не се стремете, изведнъж ще изпеете нещата безпогрешно. Това е невъзможно. Вие... Допускате, че няма да направите погрешка, но ще направите. Но след като се повторят погрешките, дръжте в ума си мисълта, че тази погрешка може да се изправи. Тази погрешка може да се дължи на вашите чувства, може да зависи от времето, от инструмента, може и вие да, да сте несръчен. Но в края на краищата, ако вие вървите напред... Можете да изпеете хубаво. Трябва да имате разположение. Вие казвате, аз не съм разположен. Да, вярно е. Когато не си разположен изхвърлинето нето, и неразположението ще се измени. Щом се наедете, ще бъдете разположени. Някой от вас казва, че е неразположен, а и това не е вярно. Ако ви дам хиляда английски лири да изпеете гамата, всички ще направите усилие да я изпеете. Даже най-неспособният и той ще изпее. Защото всеки може да изпее една гама. Представете си, че природата направи един такъв опит и вие трябва да изпеете. Най-първо трябва да се зароди онова състояние на нас и Детинска вяра. Даже не казвайте не мога. Да няма това не мога. Изпей, криволяво изпей го, направи го. Може всички да ти се смеят, изпей го. Ти си спечелил, защото природата еднак подарява и дървовидните, и недървовидните, които я слушат, които работят за нея. Тя Всякога ги слуша. Само, че разликата седи в това дървитие, осъзнава онова, което му е дана природата, а онзи, който не знае да смята, той не може да цени. В оценяването седи разликата. Философът може да съзнае мъдростта, която има, а онзи, и той има дарби и способности, но той още не оценява своите способности. Философията е един резултат от човешко гледище, а той казва: Мъдрец не може да бъда. Тъй не казвайте. Той е кандидат за мъдрец, поне е да играе ролята на един мъдрец. Е добре. Ако от това разкриване днес зависеха всички ваши придобивки. Сега да вземем е живота. Това показва, че условията при които живеете, тези ниските тонове, те показват, че има да вървите дълъг път. А високите тонове са далече някъде. Ниските тонове са земни тонове. Ако вие не можете да вземете, вярно, земните томове, високите, няма да можете никак да ги вземете. Да кажем, че аз съм болен и спея нещо на болестта. Казва ми, че ми е дошла на гости и това е много добре. Но прекали го, хайде сега, отивай си. Това искам да кажа на болестта с песента. Щом ми изпея 10-20 пъти тази песен, веднага ще си замине това състояние и болестта ще престане. Щом почнем да и пея, тя вече не е болест. Тя е болест, докато не и пееш. Болестта е много музикална. Щом тя те разбере и почне и тя да пее с тебе, ти почваш да ставаш здрав. Ти не трябва да изпъдиш болестта, но трябва да почнеш да и пееш. И тя да почне да пее с теб. И ако ти стане добре, или казано на научен език, ще превърнете вашата потенциална енергия в кинетична. Превръщане е това. Едно здравословно състояние е едно кинетическо състояние, а потенциалното състояние е едно болезнено състояние. Когато човек не може да направи нещо, той се нервира. И най после ние се разболеем. И много от нашите болести се дължат на това, че като седим и не знаем какво да правим и разболеем се. Не ли знаете откъде къде идат болестите? Всички болести се дължат на непостигнати блага. Това е основата. Дай условие на човека да постигне известно благо и той ще бъде здрав. И обратното. Щом не дадеш нещо на човека, което може да му служи, той ще се разболее. И може от него да се роди една органическа болест. И ако вървим по обратния път, ти, човека, можеш да го освободиш от болестта. Щом дойдеш при него, ти трябва да знаеш кое е това непостигнатото желание. Това е болестта. Ще му го дадеш и болестта ще си вдигне консулите. Научете се едно. Едно нещо искам от вашия специален клас. Научете се да не виждате никакъв дефект в природата. Този дефект веднага, вие трябва да си го изтълкувате. Най-първата философия на света е да се научите да не виждате никакъв дефект и да виждате навсякъде една целесообразност и разумност в природата. И когато един човек направи една погрешка, тази погрешка е едно благо за вас. Вие сте кандидат. Държите изпит за професорска катедра. Ти си най-бедният. Другите са синове на богати родители, князе, царе. Всички държат изпит за тази катедра. Но идват на изпит. Не са се приготвили както трябва. Професорът ги изпита и скъса 99, а ти се явяваш най-последния. Зарадвай се, че са скъсали 99 души. Всички те са богаташи, те нямат нужда от тази катедра, но ти си най-бедния. Те е закона. Скъсали са ги. Тогава аз виждам, скъсали някого. Казвам. Той е богат, няма нужда от тази катедра. А друг назначават. Казвам, Той е беден човек, Той е на място. Следователно, казвам, Той се е научил баща му богат, майка му богата и онзи бедният човек, той става професор. Аз тълкувам друго яче. Някой човек се разболее. Аз зная, той е богат. А за онзи, който е сирома, казвам Той е здрав. Здравето е за сиромасите хора, а болните хора са богати. И тогава казвам Умните хора са сиромаси, а глупавите са богати. Значи, глупавият си позволява да направи такива работи, които мъдрият не си позволява. Например, той си пести парите. Не мислете, че глупавият е глупав, защото той си позволява, което мадрецът не си позволява. Значи глупавият е по-умен. Защото глупавият изпитва мадреца, а мадрецът няма какво да изпитва глупавия. Така съм. По този начин, вие ще създадете в ума си една нова философия за вашия живот в дадения случай. Че защо ще се измени твоето състояние? Например, ти имаш отношение към Бога, към тази причина. Паднеш някъде, нарани си кръка, казваш. Господи, защо допусна да си нарани кръка? Господ ли е виновен или ти? Ти си позволи това, което Господ не си позволява. Следователно, аз се радвам, понеже Господ е всякога внимателен и аз не съм всякога внимателен и вследствие на това идва това голямо нещастие върху мене. Всякога нещастието показва, че вашето съзнание не е било будно. Защо аз ще търси вината в другите хора? Веднага ще натегна клечката, както в цигулката, ще я наглася и ще взема този тон правилно. Така е съм. При новото възпитание, по този стария начин, както сега вървите, вие ще имате обикновенни постижения в света и ще свършите тъй, както светът свършва. Ако вземете новите начини на възпитание, ще имате други постижения и ще имате една друга философия. Само така може да изучавате тайните на природата. А при сегашните условия никакви тайни на природата не могат да се разкрият. Ще кажете, защо? Той е все едно да ви подари една реторта с 2000 градуса температура и да ви кажа да я носите. Кой от вас би носил една такава реторта с 2000 градуса? И на какво разстояние можете да държите тази реторта от вас? Колко далеч трябва да бъдете от нея, за да можете да я носите? На колко метра от вас тя трябва да бъде? На 2 метра разстояние. Но понеже всяко едно желание във вас и всяка една мисъл, която имате, ще произведе известна енергия, вие трябва да знаете как да ги държите. Светлината у вас някой път произвежда непотребна топлина и вследствие на това се причинява едно болезнено състояние. И за това именно някои от вашите желания трябва да намалим, а някой да увеличим. А някой от вашите мисли трябва да усилим. Някой от вашите мисли усилват движението и човек може да излезе от релсите си. И ако човешките способности в даден случай се усилят и се увеличат, и човек може да излезе от релсите си. И способностите на човека вървят по определен път. Ти не може да си играеш с една способност. Има известен закон, по който ти можеш да ги съпоставиш и ако не спазваш този закон, ще се едва традиционанси и способността ти ще престане. Може да се загуби. И вие ще станете обикновени. Защото има голяма опасност да сравняваш нещата. Методите, които аз употребявам, не ги давам на всички. Защо? Това е последната дума на човечеството, последната дума на мъдростта. Ако вие не знаете как да съпускавате нещата, ще се зародят най-големите противоречия. За пример да дадете едно такова сравнение в поезията. Планини високи, долини дълбоки. Да сравниш един висок връх с човешкия гений, а една долина с плодородна градина не е вярно всякога. Защото всичките плодове, всичките блага са все долу в долините, а по върховете нищо няма. Там има студ, мраст Никаква храна, никакво щастие, никаква любов няма. Аз бих завел влюбените по най-високите върхове, те ще замръзнат горе в планинските върхове. Само в нашия ум, в поезията се говори за върховете, но благодарение на долините... Долините са едно отражение на върховете. Той отношение е право. Всичката енергия на планинските върхове се оплодотворява в долините. Тогава, кое от човека е високо? Неговите мисли или неговите чувства? Тогава имаме мисъл, чувство, разумност и воля. Мнозина от вас мислят, че волята спада към мислещите процеси. Волята е всякога израз на човешкото сърце. Тогава, ако кажем тъй, правата мисъл и правото чувство дават резултат. Разумната воля. Това е резултат. Ако дават само воля, процесът не е правилен. Трябва да кажем разумната воля. Това е израз на правата мисъл и правилните чувства. Следователно, ако вашата воля не е разумна, ако вие не разбирате законите, искате да станете нещо, непременно вашата мисъл и чувство трябва да бъдат прави. Тоест, в дадения случай, той чувство да е възможно да се реализира. За пример, един плод може да зрее през пролета. Значи може да цъфти в някои цветарники и правата мисъл трябва да има условията, при които може да се зароди. Не само да се зароди, но и да озрее като един плод. Щом няма тези условия, ти не можеш да имаш една права мисъл. Но понеже ние приемаме, че съществува един свят на правата мисъл, не е, че ние когато искаме мислим право, ние не създаваме тази мисъл. Тази мисъл вече съществува и даже в по-високите области на школата има методи, по които вие можете да извикате едно ваше състояние, да се подигнете. За пример, вие още не знаете как да подигнете едно ваше състояние. Непременно вие трябва да знаете да сменяте полюсите на живота. Ако вие не знаете да сменяте енергите на вашите полюси, една мисъл трябва да прекарате във вашето чувство и едно чувство трябва да го прекарате във вашата мисъл. Или казвам друго яче. Мисълта е форма, чувството – съдържание. Следователно, ако вие не знаете как да си създадете формата, не разбирате мисълта. Значи не може да напълните със съдържание едно ваше чувство. И ако не знаете тази права мисъл и това чувство, тъй да се влеят едно в друго, едното като форма, другото като съдържание, и да ги изнесете вън от себе си обективно, вие не можете да манипулирате с този закон разумно. Правата мисъл и правото чувство, което се реализира, дава разумната воля. Имате плод в света. Тази ваша мисъл, тя излиза от вас, тя е като един изработен предмет. Следователно, вие трябва да работите. И тогава не трябва да бъдете като един търговец, който само натрупва материал. Повече е производство трябва да има. Но ако няма пазар, вие трябва да знаете за вашите мисли, за вашите чувства. Трябва да има материал. Трябва да има пазар. Тогава да продавате вие производството на вашите чувства. Що е вашия приятел? Той е пазар за вас. Вие трябва да имате пазар за всичко това, чето и производство да го пласирате някъде. И този ваш приятел, и той е произвел някои други миски, и той иска да ги пласира. Ако пласирането между двама приятели е еднакво, ще се образуват връзки. Вие ще се обичате. Щом тези връзки не са равни, щом тази вътрешна обмяна не става, не можеш да пласира своето производство и приятелят ти също не може да пласира. Тогава приятелството ви се разваля. То е същия закон. Производството винаги трябва да има една правилна обмяна. И в философията, и в религиозния живот този закон е без изключение. Навсякъде трябва да има обмяна и то правилна обмяна трябва да има. Сега, като срещнете някой човек, вие искате да видите неговите дефекти. В това няма никаква философия, никаква наука. Ти, като срещнеш този свой приятел, трябва да намериш най-добрата му черта и да я задържиш по мъси, а не да гледаш неговите дефекти. Дръж само хубавото у него. Тогава ти можеш да предизвикаш неговата душа. А щом търсиш известни дефекти, кажеш, например, Крих му е малко носа или устата. Остави това на страна. Крив му е носът, понеже са губили в обществена безопасност. Щупен му бил кръгът. Ходил при един бакалин, купил си нещо и не си платил. Бакалинът губил. Не е той виновен. Защо той да не бъде умен? Та майка му и баща му не бяха ли умни? Той не е виноват. Така съм. Новата философия – всякога се стремете да намерите хубавата страна на човека. Доброто, което се намира в душата му. Та, ако вие сега не можете да измените вашите състояния, казвате – вашите състояния не могат да се изменят. Вие с тези тела съвършенно не можете да стъпите там – трябва да се измените. А Павел казва Всички няма да умрем, но всички ще се изменим. Следователно, изменението седи на синца ви като една задача. Да измените вашите сегашни дела, не да умирате. Да идете в онзи свят. Това е една лъжлива идея. Та трябва всеки ден да умираш и всеки ден да възкръсваш. Ако този закон не можете да разберете, вие не можете да се промените. Та най-малкото. По 10 пъти да умирате и да възкръсвате. Умирането и възкресението са процеси до тогава, докато ти се научиш да бъдеш в едно живо състояние, да не умираш. Щом станеш малко тъжен, не си умрял. Умрял си, разбира се. Щом станеш радостен, той е възкресен. Сега, в какъв смисъл, защо умирате и възкръсвате? Възкръсналият човек няма никакви ограничения, а он си в смъртта, той е ограничен. Сега той, което ви казах, то не съответства на сегашното ви състояние. Вие почти седите на едно място, като гладни хора и чакате някъде да има хубаво ядене. Пък аз ви задържам, аз ви занимавам с неща, които нямат нищо общо с вашето съзнание. Това, което сега ви говоря и да ви питам след един час – то ни най-малко не е засегнало съзнанието ви. Казвам. Трябва да станете господари на себе си. Господари на материята, господари на вашето тяло. Не на ума си господар, но господар на тялото си ще станеш, да знаеш как да господаруваш над тялото си. Кой ще господарува, ако вие не сте господари? Ако вие не сте господари на вашите крака, ръце, език, на вашите дробове, на стомага си, ако не сте господари после на вашите дебели черва и тънки, ако не сте господар на всеки един мускул, значи не сте учен човек. Не знаете как да функционирате. Вие не можете да бъдете господари на тия сили. Така седи общия закон. Сега ще дойдете до положението на ясновидството. Ние започнахме добре. Сега аз ще си взема козунака и ще го държа като един плод и ще кажа тъй. Учениците познаха, че това е козунак. Щом сте познали, тогава дайте една програма какво трябва да се направи с козунака. Аз искам този козунак да го направите професор. Този козунак казвате й Искам да направя едно обощение и всички да говорят все за мен. Ще държите реч за козунак. Тогава, в колко часа до вечера всички с ще бъдат тук? Все таки в 8 часа ще бъдете тук и ще има чай и козунак ще се яде. Тогава ще разискваме за физическата страна на Козунак. Само светлият път на мъдростта води към истината. истината е скрит животът. Бесето от учителя държа на пред младежкия околотен клас на 2 май 1930 година.